Шановні колеги, дорогі друзі. Дозвольте мені почати так сидячи, бо так цей простір і задумувався, щоб була така камерна, гарна атмосфера. Сьогодні маємо дуже приємну нагоду вітати пана Максима Тернавського в нашому інституті. І наш сьогоднішній семінар є спільною акцією між відділом української літератури Інституту українознавства імені Крепекевича і Центром гуманітарних досліджень. Львівського національного університету імені Франка. Властиво кажучи, оцю мапу, яку кожен з вас отримає і може собі взяти на пам'ять, також бачу в електронній розсилці, це є така розробка, власне, центру гуманітарних досліджень, серія семінарів, серія зустрічей, інтелектуальна біографія. Власне, коли запрошується цікава особистість, письменник, інтелектуал, науковець, і відбувається така класифікація його інтелектуальної біографії за трьома категоріями, топос, тропос антропос. Місця, ідеї і люди. Ну, зрештою, може бути таке взаємопереливання топосів, антропосів і так далі між собою. Так? Тобто може бути справді постать важлива для цієї особи е антропос, так? але вона може бути також тропосом, так? і і як ідея. Властиво кажучи, наша е думка зустрітися з паном Максимом спровокована його візитом до України з дружиною Уляною Пасічник. Протягом трьох місяців ви тут перебуваєте, знаємо, що ви відвідали і Харків, і Київ, і навіть у Львові. У нас в університеті на кафедрі теорії і літератури була така ваша відкрита лекція про Івана Нечуй-Левицького. Ялевицького. Це інформація для тих, хто не знає, хто там не був. От. І, власне кажучи, ця лекція також спровокована виходом книжки пана Максима про Нечу левицького монографією яка вже вийшла, чи має вийти англійською, але і паралельно готується українською, так? так? Багато кому, пан Максим відомий також як автор книжки про Валеріана Підмогильного, яка також вийшла і англійською, і українською мовою. О, за це особлива подяка, що ви також працюєте на україномовний простір, це дуже важливо. Наскільки мені відомо, ну, в нашому інституті багато істориків, і є низка істориків в Америці, в Канаді, які не так часто перекладають свої роботи, тобто в англомовному просторі збільшу, хоча зараз в ця тенденція міняється все-таки. Ну і сьогодні, е е е, властиво кажучи, будемо говорити про різне, передусім інтелектуальну біографію, але в кожному разі в нас з Віктором були ще деякі інші мотиви поспілкуватися з паном Максимом, щоб мало накластися, власне, на ту вашу історію. І я хочу зробити для всіх оголошення, будь ласка, долучайтеся до розмови в вільному форматі, будь-коли. Е, я не є значить, таким злим модератором, всього-навсього організатором. Якщо у вас виникатимуть по ходу розмови якісь репліки чи питання, будь ласка, е, перебивайте нас і, і ставте питання панові Максиму. Перше питання е, банальне, але насправді дуже важливе. Чому філологія? Чому літературу знависти? «Чому Максим Тарнавський літературознавець, а не хтось інший?» Хочу перше подякувати і організаторам, пану Данелу, пану Віктору, що мене запросили, ну і всім вам, що, що прийшли послухати. Маю надію, що вас не розчарую. Поки відповім на питання, скажу ще тільки, що мене запроси не злякали злякали самим своїм форматом. Бо я є, не хочу тим, а я є людина досить скромна, і категорія інтелектуальна біографія це категорія, яку я прикладаю кому іншому, а не собі. І не уявляв я, що взагалі є така річ, як моя інтелектуальна біографія. Отже, кажу, як розчарую вас, тут, я вас <ріст> Чому філо? Я не мав бути філологом, я, я мав бути в першу чергу... Мій, мій дідо по мамині стороні був лікарем і завжди мене скеровував в медицину. Він, він взагалі всіх... Це був мені комплімент, тобто, тому що я добре вчився дитиною, то я, я мав йти на медицину, бо всі розумні люди, тим він себе хвалив і йдуть на медицину. Я за молодості мав великий нахил до, до математики, до точних наук. І значить, друга категорія була фізика. І я, я мав тоді стати інженером. На щастя, мене від одного і другого спасла доля. І я дуже полюбив літературу. Мабуть, тому що батьки письменники. І, і батько, і мама моя. Батька вже нема. Мама ще живе. Правда, вірші вже не пише, але це, це напевно було. Тобто, я з дитинства пригадую хату заповнену книжками. І то не тільки українськими. Мої батьки... Батько мій дуже цікавося англійською літературою. Трохи перекладали вони. Але читали дуже багато англомовної літератури. І це, між іншим, мені і братові дуже послужило, бо в родинних обставинах доводилося батькам щось купити, а ми ще тоді були маленькі. То, значить, я, я уявляю, що всі діти в світі, які пробують своїм батькам щось купити, не мають зеленого поняття, що батькам купити. Але в нашому випадку було дуже легко. Ми щороку купували батькові збірку. Поета якогось англійського, правда, чи Еліота, чи Алдена, чи котройсь там. І, очевидно, ми самі потім це вживали, але це інша річ. Тобто це нам було потрібно, але дарунок пакта. Отже, філологія, припускаю, якимсь генетичним порядком закорінилася в мені, і від того часу навіть не було мови вертатися. Що Властиво, тут така є велика спокуса ем, говорити власне про вплив батьків. Тому що, ну, відверто кажучи, через велику популяризацію е, вашого батька, нас багато хто його знає. Зрозуміло, є зразу спокуса е, говорити про вплив або ну, якісь ну, заохочування батька, м'яко кажучи, так? і матері, зру, мам, мама ж також відома письменниця. От, мені цікаво, властиво кажучи, е, наскільки цей вплив батька був такий ненав'язливий, і чи Ви відчували якісь заохочування, наприклад, до літератури, чи якесь таке, можливо, підсвідомлене, чи просто приховане бажання батька, власне, Вас на той шлях скерувати? І, і тут ще таке уточнення. Батько поєднав все-таки в собі інтелектуала і письменника, поета і поетичного перекладача. Так. Ви є е, все-таки інтелектуалом. Так. Відповім, вчився в політехніці. Вчився. Так, так, вчився в політехніці. Так, що Вам передавася до Може, може з тим пов'язане. Зовсім не нав'язано. Тобто, навпаки, треба, треба трохи зрозуміти це відовище українських діпіслів, як ми їх називали довший час. Ми, ми, не, ми не були діаспорою, ми були еміграцією. І слово діаспора щойно з'явилося в нашому лексиконі далеко пізніше, як Україна приїхала і нас навчила, чим ми є. Але до того часу ми були емігранти. Не я, я родився вже там, але, значить, наша громада була еміграційна. І треба собі уявити, що ті, де пісти, що приїхали до Америки, до Канади, не могли бути інтелектуалами професійно, дуже рідко могли бути. Отже, моїм батькам дуже пощастило, вони стали бібліотекарями. Мій батько там коливався між тим і тим, там кілька років продочував в редакції української газети «Свобода». Він, він ще в Львові був журналістом, правда, под, тим, що виїхав. І Він, він був директором «Зудаку». «Зудак» – це є злучені, злучені українсько-американська українсько допомогова корпорація. Чи як, в кожному разі, це, це була установа, яка помагала біженцям і переселенцям. Він там служив якийсь час, потім в свободі працював якийсь час. Але це все ненадійні роботи, малоплатні роботи, з тим були пов'язані різні ускладнення домашні. Отже, він скінчив бібліотекарську школу, став бібліотекарем. Мама, мама молодша, вона ще в Америці докінчувала університет, вона також в кінці става бібліотекарем. І бібліотекарство дало їм нагоду бути майже інтелектуалами професійно, а бібліотекарі не мають такої активної функції інтелектуальної. Отже, можна на собі уявити, що такі батьки хочуть застерегти своїх дітей від неудалих професій. І, напевно, мої батьки не накидали мені ані літератури, ані гуманістики. Не те, що вони мене випихали в інженерію, або відраджували літературу. Любов до літератури – це був значить, такий камінь непорушний. Але з того жити, мабуть, не можна і треба що інше вивчати. Я, я на літературу фай, фактично шайно перейшов, як пішов на університет. Я навіть я, я розкажу такий глупенький анекдот біографічний. В наших школах є і була Система, що на останньому році школи, в 12 класі, можна здати іспити, які дозволяють вам на університеті перескочити перший курс. І з математики я такий іспит писав і здав його, і на університеті мав зачислено, що мені, значить, мені вільно йти на другий курс математики відразу. І було засідання з професорами відділу математики. І зібрали всіх тих першокурсників ще перед початком семестру, які значить, можуть перескочити на другий курс. І на другому курсі вже є вибір. Можна, там, я вже не пригадую точно, там альгебра, це, те і те. І нас було яких там 40 в кімнаті. І професори нам це пояснили, і тоді кажуть, ну хто що вибирає. Ну там 25 вибрало. Перші, там п'ять, друге, вісім, третє, не числять нас всіх, а то все, значні математики, професори математики. І кожного разу щось числять, числять, числять, і одного бракує. Значить, давай ще раз, ну і ще раз. І так три рази числять, аж поки я їм так тихенько кажу, я ні на що не піду. Я, я піду на літературу і взагалі жодної математики не буду слухати що їх трохи розчарувало, але і <ріст> щойно тоді на першому курсі я, власне, робив вибір, щоб кинути точні науки і перейти суцільно на літературу. І мене, мабуть, найбільше на мене вплинули професори на університеті. Тобто, я пригадую одного такого професора Кона, який викладав американський модернізм в поезії. Пізній модернізм. То вже... Тоді ми не назвали цього модернізмом. Але його підхід до літератури, його спроможність нас запалити до літератури запам'яталася. Батьки, значить, я кажу, присутність книжки в домі, напевно, мало великий вплив, але батьки журилися тим, щоб діти, не дай Боже, не опинилися на їхньому отриманні, як стануть, не дай Боже, поетами. Продовжуючи цю тему американських професорів, бо властиво я собі подумав, що не тільки ж батьки і родинна атмосфера сприяють тому вибору і потім тій кристалізації, тої ідентичності. Тобто, напевно, цей американський світ літератури так само він мав. Можете, більше якраз про тих людей і про ті ідеї? Абсолютно. Я, я захопився англійською літературою, і не так американською. Я, я є великий любитель прози. Я пригадую, як ми почали... Читати прозу 19 століття, англійську прозу 19 століття серйозно, тобто вже на університеті, то це була моя велика любов. Я, я до сьогодні значить, шаную Дикенса як, як найбільшого письменника. Це є геніальний прозаїк. Дуже недоцінений, має він свої значить, недотягнення, я цього свідомий. Але все-таки дуже цікава для мене була постать. І, власне, та університетська освіта і серйозніший підхід до літератури мене направив в ту сторону. Але тут також значить, цікавий момент. Це не українська література. Я української літератури не хотів знати, тому головно, що вся україністика, яка мені була представлена в молоді роки, була жахливою. Тобто, то саме, що тут діти в школах можуть нарікати, що значить, нас примушують там читати Панаса Мирного. Я їм вповність симпатизую. Але ми це мали на ще гіршому рівні. В нас нормальна школа, то, значить, діти там вчать те, що треба. А в суботу ми ходимо на українознавство. І то українознавство є жахливо примітивним. Тобто це є такий патріотичний табір, де неуки і, і патріоти пробують в патріотичному душі виховувати якісь там дітей, які половина з них вже мови не знає. Отже, це, це є такий садочок і він триває до, до 15-16 років. І з такого контексту перейти на серйозне вивчення української тематики – це дуже складний феномен. І я ще то потім, я правда, і на університеті. Значить, я слухав один курс української літератури на університеті. На Пенсивальнійському університеті є відділ славістики, але як майже всі відділи славістики в Америці, він, то є русистика, там славістики немає. Але був один викладач, який представляв українську літературу. Не хочу називати людей, бо не хочу ображувати людей, але це також було на такому примітивному рівні, що я, я пригадую доповідь, кожен з нас мусить представити доповідь. А мене тоді жаль брав, я вибрав тему собі «Бажана сліпці». Я ще пригадую то з університету. Потім жалував, що я ту вибрав, бо це такий складний твір. Я мало що знаю, і давай говорити про щось таке складне. А якийсь мій колега вибрав іншу тему, вже не прогадую, що. І 20 хвилин кожен з нас мусив читати доповідь. І він читав доповідь про якусь українського письменника, де 20 хвилин оспорював дату народження. І згідно з одним джерелом письменник народився такого такого дня, а згідно з другим джерелом такого дня. Ну, і давайте, давайте хвилин про це говорити, і ну, ми вже всі чекаємо. На кінець він нас освітить, правда, скаже нам справді. Але ні, він на кінець сказав, і лишається тема відкрита, і ми то сьогодні не знаємо. Ну, як, як наука відбувається на якому рівні, то хто за це хоче братися. І, і це я веду, я, я тоді, як багато дехто, відкрився... Український Гарвард. Ми, ми так любили про це говорити. Український Гарвард. Harvard. Українського Гарварду немає. Але як би не було, Український інститут було створено в Гарварді, Значить, почали там тоді ще навіть катедри не були всі усталені, але збірка грошей йшла. І розпочалася літня школа в Гарварді. І це було дуже цілеспрямовано. Це і збіркова кампанія. Тобто ті. Люди, що збирають гроші, щоб пофондувати українську науку на Гарвардії, мусять виходити на громаду і мусять поводитися так, щоб громада зрозуміла, що вона матиме з того якусь користь. Користі матиме нуль. Тобто наука не є для громади, наука є для науковців. Як би не було, треба було щось таке робити, щоб вдавати, що ця установа існує для загального добра. Отже, створили літню школу. І запрошували, щоб молоді студенти, тобто молодь, українська і неукраїнська, яка цікавиться серйозно українськими темами, приїжджала в літі там на 8 тижнів і слухали курси. Я приїхав і не жалував, там було дуже приємно, там, значить, я наробив друзів різних і так далі, і побув в Гарварді, що саме по собі приємно. Але дуже вплинув на мене тоді професор Грабович. Бо то я перший раз в житті чув, як можна про українську літературу говорити на такому ж рівні, як я професійно знав, що говориться про англійську літературу. І щойно тоді я подумав про те, чи міг би я, може, також займатися українською літературою. Бо до того часу я, я мав намір бути спеціалістом англійської літератури і все Слав'янське мене не обходило. Тобто таке сполучення, скажімо, методології, але все-таки десь коріння <кій> також своє зіграло, врешті. Ну, я себе почував українцем, це мені не чуже. Але як, як довго воно є примітивне, воно мене не буде цікавити професійно. Тобто, я вже мав тоді нахил до, до професійного літератури знавства. Але це не, це не могло включити української тематики, хіба там принагідно. Але як я побачу, що є люди, які тим займаються зовсім серйозно, і то в нашому світі, це, це мене зацікавило. Ви також згадали Порож Гарбовича, Омеляна Кріцака і Ігоря Шевченка. Угу. Вони, ну, десь... вони були, я, я пригадую то літо, що я тоді був... Сам студентом в літній програмі Гарварській. І Прицак тоді зі мною заговорив. Прицак був дуже дружньою людиною в деяких інстанціях. І були знайомі мої. Він, очевидно, знав, хто мої батьки є, хоч близького знайомства з ними не мав. Але він інших наших знайомих знав, отже, такими кульварами півродинними. Тут я пригадую, я пішов на розмову з ним, і, і видно, що я вчився настільки добре, що Грабович там сказав, був, був очевидно, з їхньої перспективи літня школа, якщо з'явиться будь-хто на тих курсах, я, який взагалі щось тямить, то давай його вербувати в нашу програму. Отже, тоді прицяк за це взявся, я пригадую таку розмову. І він мене переконував, тобто, а, а чому ні, приїдь до нас. І мені тоді взагалі пішли дуже на руку, мене запросили рік пізніше, я знов був в Гарварді, але в ролі вже не студента, а такого опікуна, бо там та програма була дуже велика було багато студентів, і ті студенти жили в бурсах, в гуртожитках університетських. І, як звичай, в нашій системі, хтось живе, хтось півдорослий, тобто якийсь старший студент живе з тими студентами, і там їм допомагає, полагоджує деякі злободенні справи, воно пейнує, щоб вони аж, аж занадто алкоголю не випили. І, і я одне літо, фактично я два літа, виконував ту роль. Але головно тоді я, моя, моя функція була запізнати мою дружину, яка тоді працювала в Багаті. А Ігор Шевченко? Ну, він, він також. Ігор Шевченко, мабуть, найбільше вплинув на мене. Як вже я був в Гарварді на докторантурі. Шевченко був надзвичайною людиною своєю постановою, що наука є завжди дуже-дуже точна і не можна за будь-яке питання братися легковажно. Я пригадую, перший, перший рік, що я був в докторантурі в Гарварді, проводилися семінари. Вони до сьогодні проводилися в Гарварді, але тоді то було що четверга, в четвертій годині, якісь Наукович приїжджав, звичайно, бо це, до Гарварду приїжджали різні люди, і на яку-небудь тему пов'язану з україністикою в четвер під час семестру буде доповідь. І при цьому Шевченко постановили, що ті доповіді будуть видані. Сам текст не, не записувався, але було резюме доповіді, і тоді резюме розмови після неї. І, очевидно, резюме розмови після доповіді, хтось мусить зробити. Правда, це бо доповідь саму може конспект вислати доповідач. Але щоб надрукувати конспект розмови, яка відбулася після того, то очевидно треба селепка якогось знайти, і то значить молодшого доктора, <свісна> і, і йому приписати обов'язок, записувати розмову. Тобто, стежити за розмовою. І я тоді був наймолодший в нашому колі, отже мене туди приписали. І я, я дуже багато навчився при тому. От, я не, не був спеціалістом по тій ділі, що Шевченко був. Шевченко, є, очевидно, був визначним візантиністом. І дуже часто займав голос власне на теми славянського візантійський із, із давньої історії. Тобто, як коли говоримо про Київську Русь, тема, про яку я до сьогодні дуже мало знаю. Але слухаючи, що він говорить, записуючи його аргументи, тобто, щоб відтворити його аргумент, треба було багато навчитися. А це була людина надзвичайно інтелігентна. Надзвичайно прикра також, але надзвичайно інтелігентна. Я зрозумів, що я сиджу між людьми, які є на дві голови вищі від мене, тобто вищі від всіх науковців. Це був надзвичайно надзвичайний ерудит, він і при цакоба. Але Шевченко, особливо, бо Шевченко ще мав позу ерудита. Тобто він не тільки був великим науковцем, він сам про себе думав, що він є великим науковцем. Отже, він, він поводився так. І це, очевидно, молодому докторантові тоді це, це дуже імпонувало, бо то треба поклони бити, Ваше величество і так далі, але багато від нього навчився. Власне кажучи, хотілось б ще повернути розмову трошки раніше, от серед своїх топосів Ви згадали Львів, виділили його. Ну ясно, що тут не можна обійтися без спогадів вашого батька. Mm -hmm. Треба сказати, що спогади батька пана Максима Остапа Тернавського є дуже цікавим джер... джерелом з точки зору риторики. От. І... Але перш ніж перейти до риторики, я би хотів запитати вас, Львів зараз mm -hmm. дуже популярний об'єкт досліджень, предмет mm -hmm. досліджень різних галузей. Тобто і літератури, і історії, і культурології, ну, всього, зрештою, на світі. Мистецтвознавство, якесь місто-міф, особливо міжвоєнний Львів зміфологізований, коли йдеться про цю міжкультурність, взаємодію чи протиставлення різних культур. От. Мене цікавить, от, яка, яке було уявлення про Львів у вас вдома. Батько виїхав зі Львова, і, очевидно, десь якийсь був цей шлейф цих уявлень, якийсь міф як воно вам передавалося? Львів, львів був присутнім в нашому житті. Я, я ще дитиною. Тобто, Середовище моїх батьків складалося з українських письменників, культурних діячів. Я, я не всіх добре пригадую, але пригадую, що з дитиною вони всі були в нашій хаті. Це було таке вузьке коло людей, Нижанківський козак, не буду вичистювати, то тіле середовище бувало в нас в хаті. І це головно, значить, між ними були люди не галичани і не вів'яни, але це поголовно вів'яну. Отже, Львів мав таку присутність свою. і значить, Мій батько, наприклад, дуже дружив з Іваном Керницьким. Керницький був крестним батьком мого старшого брата. Дядя Іваш. Дядя Іваш в нас постійно бував. Дядя Іваш жив у Нью-Йорку, привозив з Нью-Йорку. В Нью-Йорку тоді була українська книгарня комуністична. І іншого джерела нема. Тобто українська книга може дійти до нас тільки одним тим шляхом. В Торонто була така книгарня, в Нью-Йорку була така книгарня. Ну і дядя Іваш привозив, якщо якесь дитяче видання виходило в Україні, він це привозив нам. Але як, як батько сидяв з, з, на розмову з Івасем чи, чи з Бабаєм, з Нежанківським чи ким іншим, то очевидно вони не говорять про Львів. І Львів, той, який мені запам'ятався з тих часів, то є тут менш більше Львів Віктора Морозова, тобто, то є батяський Львів, тобто вони згадували свою молодість і, і батярку, і, значить, це. Це, це не був культурою наснажний Львів. І треба пам'ятати, що ті люди, мій батько аж таким молоденьким не був, але він все-таки виїхав вже зі Львова, ще перед тим, що він став, він Львові ще був журналістом. Ну, Як... Трохи поетом. І, і вже писав, так. А він, наприклад, я з дитинства пригадую про мого батька Львів, один епізод, який він так кепкував у себе і оповідав, що він відповідав за театральні рецензії у «Львівській газеті», то, то за німців. І він значить, любив писати театральну рецензію із кнайпи з другого боку вулиці. Отже, тобто його не було на виставі. Але але рецензію я не знаю хто з вас журналістикою займається, а то для журналістів не аж таке незвичне явище, щоб писати рецензію з буфету, правда. Отже, він, він любив повідати, що він таку рецензію написав, надрукували її, редактор її помістив в газету, а потім прийшли до нього на другий день рано, а той актор захворів, і хто інший грав роль. А він в газеті написав, як він там гільняйно вистою. От, я такий Львів більше пам'ятаю, ніж Львів. Тобто те, що я сьогодні трохи може і краще орієнтуюся на культурі Львова ніж воєнні, це, це більше має до діла з форми вашого діда, ні, ніж з моїм батьком. Тобто, з домашнього життя не, не було активної розмови про, значить, як виглядало культурне життя Львови. А ті люди, от Нежанківський, до речі, Нежанківський зараз дуже-дуже популярний письменник взагалі. Дванадцятка, ну завдяки Габору, безумовно, який видав цю онтологію, Дванадцятка, але Нижанківський перші позиції займає. От ми з вами вже, власне, про це говорили, що один львівський молодий кінорежисер Андрій Воронов, який працює в театрі «М'я Леся Курбас», навіть знімає короткометражку за мотивами новел Нижанківського. Які, власне, були ці люди львівські, так? Що їх вирізняло от серед інших оцих, цього діаспорного, еміграційного середовища? Отже, сіх, значить, значить, якщо якісь прикмети, то значить дві прикмети їх відрізняю. Тобто те середовище, яке я знав через своїх батьків, відрізнялося ну, веселістю. А це, це надзвичайна річ для, для того покоління. Значить, еміграція не була аж надто весела у всіх своїх вимірах. Не що життя було прикре, але тобто про Україну думалося. Контексті плачу, а, а, а не усмішки. А це до великої міри може пов'язане з тим, тобто середовище до великої міри було зв'язане з журналом е, Лисмикета, що Козак видавав. Правда, і мій батько туди дописував, ну, значить, Керницький, Нежанківський і, і Козак це хребет лисами Тобто без тих людей нема лисами кети. Різні інші люди дописували туди. Отже, це одна прикмета. А друга, це є політика. Мало, мало хто. Коли ж треба буде то, щоб батько мій писав про Львів е, за, за німців. Треба буде, щоб хтось написав так, подібні студії про політичне життя і як воно справді виглядало в діаспорі. Не, не все є аж таке рожеве. Тобто домінантність певного політичного середовища, яке накидує певну думку. І з тою думкою борються різні ліберальні люди, включно, власне, тобто, як, як, якби ви взяли в руки Лиса Макету і річники Лиса Макету гортали, то, зуважайте, дуже велику кількість політичних шаржів, які всі є напрямлені, власне, проти такої однорідності політичної думки. Тобто, щоб, щоб поширити якийсь толерантність. Мій батько був відомий тією толерантністю. Я відома карикатура козака, де мій батько ходить в таких колосальних рукавицях. Тобто, що він м'яко людей обнімає. <гум> <гум> Бо це не завжди так було. Отже, це були люди веселі, люди... В принципі, аполітичні, тобто, які відступали від того політичного життя, яке керувало громадою. І взагалі і культурні, тобто це середовище, основна, тобто, якими прикметами може жити діаспора? Політика, релігія, ну, алкоголь <сміття> і культура. Культура десь на останньому місці, це, це нормальна річ в кожному суспільстві. Отже, я був дуже щасливий, що я виростав в середовищі, де домінантою українського життя якраз була культура. Якщо вже закінчити цей блог про Львів, то те перше, що кидається в очі, особливо з перших кілька десятків сторінок у цих спогадів, це, власне, перше видання вашого батька, це йдеться про цю так звану міжкультурну взаємодію. Тобто, Поляки, євреї та українці. Знову ж таки, вічна тема, камінь спотикання, велика кількість дискусій. І, власне кажучи, Остап Тернацький — один з небагатьох, хто справді докладно, ну скільки це можливо, в спогадах, описує там, от, скажімо, єврейських письменників Львова, польських письменників Львова. Потім, коли прийшов 39-й рік, він описує, як вони значать між собою спілкувалися. Ну, десь щось трошки є ще Михайла Рудницького пізніше, особливо цікавий його спогад про Девуша що Боя Желенського, тут також він згаданий. Mm -hmm. То, певно, була така м, в батька установка якась внутрішня, що все-таки він навряд чи керувався якимось науковим мотивом все ухопити в спогадах. Тому це його толеранція і бажання так якось бачити все. Зріз. Так, але подумаймо собі, коли це писалося. І чи мій батько був безпроможній написати ті спогади в 44-му році? Сумніваюсь. Тобто, і і не, не уявляйте собі, що я не шаную свого батька, але твір такий як цей відзеркалює дві полоси часу. Те, що він пригадує із тих років, які є описані в книжці, і певний світогляд, який він вже набрав, 3 років пізніше, і я думаю, що, власне, тобто, мотивація для таких спогадів, і ми її можемо розкусити. Я, я не, не був свідомий, що батько пише такі спогади. Тобто, до того часу, як він вже писав ті спогади, я вже був поза хатою. Тобто, я, я вже був студентом на університеті, мене там не було. Що б там батько не робив вдома, я не знаю. А він був дуже приватний. Він навіть коли я ще жив вдома. Тобто, я, я, ми з братом не раз так кепкували, що батько приходив додому, вечеряв з нами, там трошки родинного життя, може, і тоді замкався в свій кабінет і писав статті, писав вірші. Тобто, він, він не був великою присутністю щоденною в нашому житті. Тобто, скажімо, щоб ми разом всі сідали. І, і оглядали програму на телевізії. Такого не було. Тобто він, він своє робив, мама також до великої міри своє, а, а ми всі окремо. Отже, ми не спілкувалися, рідко була така розмова, що всі сіли і про щось говорили. А оскільки ми тоді були молоді, то він би з нами взагалі не говорив. Часом з мамою, а ми підслуховували. Отже, то, що я розкусив про ті спогади, то вони справді відзеркалюють перспективу яка є типова вже для, для пізніх років ХХ століття, де ми думаємо про українське питання в іншому контексті. Взагалі, чому писати про роки німецької окупації Львова? І радянської. І радянської. Але значить, це то зіставлення радянської і німецької окупації Львова, це є це вже вияв певної позиції. Ідеологічної, культурної. Тобто, щоб показати, що за тих фашистів могло життя бути культурне краще, ніж було за, за братів наших радянських. Це, це є вже намір. Тобто ми, ми відразу бачимо, до чого це веде. І багатокультурність це, є, це, між іншим, дуже прикмета, яка розділює українців в діаспорі українців тут. Тобто ми живемо в світі там, де це питання інакше розглядається. Приїжджаючи в Україну, наприклад, рівень антисемітизму в Україні для нас є дуже відчутним. Дуже відчутним. В нашому світі такого немає і не може бути. Отже, з перспективи мого батька треба показати, що Львів за тих років, що були відносни між тими, якісь там відносни, між поляками, українцями, євреями в ВОВІ. Мені здається, що до сьогодні лишається питання відкритим, до якої міри це правда. Тобто, певно, що як, як приїхали совєти і зігнали всіх письменників разом, ну, то є, всі, всі себе зустрінуть. На, на неприхильному полі радянської окупації. Чи воно справді було життя-то аж так активно з'єднане? Це, це не моя тема, але хочу підкреслити, що навіть до такої книжки як «Спогади мого батька» треба ставитися скептично. Треба розуміти, що тут є вияв певної ідеї, яку він хоче підкреслити, і яка випливає із нашого середовища, і як він хоче насвітлювати деякі питання. Не, не що він помиляється, тобто я, я не припускаю говорити, що він тут щось неправильно пише, що воно так не було, але ілюзію, яку він хоче створити, він хоче нахилювати в цю сторону, а не в іншу ви дуже цікаво згадали про свою маму. От ви кажете, що ви щось підслуховували. Чи були якісь суперечки між батьками власне, на літературну тему? Бо це цікавий приклад такого фактично ну, рівноцінного подружжя в сенсі літератури, мистецтва і так далі. Ну, мама ще може, бібліографом була. Так. От. Ну, я, я не пригадую, суперечки були і, напевно, завжди були, деякі вони, тобто, як батьки є поетами, то, то значить, звичайна людська цварка може, може виявлятися в поетичних вимірах. Але не пригадую щось такого, що... Як ти міг такі ідіотичні бздури понаписувати? Тобто, на, на такому рівні, здається, розмови не було. Принаймні, не між ними. Я пригадую, я раз завинив в тому, де я вже, очевидно, серемудрий молодий студент літератури, відкрив Леса Микету і читаю якийсь сонет з Лиса Мекета. Я, я вже не пригадую деталі, а я його прочитав при, при мамі, але батька тоді в хаті не було, чує, як воно. Я ще, вже собі відважив, як можна такі сонети? Та то є взагалі невдалий сонет. І там наурився вже таким набитим досвідом Молдової літератури літературознавця. А мама так бере і каже, що вар, Що говориш? Та хто то написав? Та ти дурню, Та то я писав до твого батька. <рисква> <рисква> <рисква> <рисква> я, я, я тут, між іншим, так докидаю такий анекдот. Бо до, до певної міри я до сьогодні вистерігаюся певних тем в літературознавстві, бо вони заблизькі мені. Тобто я, я пригадую, мій колега, я, я вам здається згадував, один мій колега-історик, раз випоминав мені, каже, між літературознавцями нікого немає, що береться за міжвоєнний львів. І то правда. Я, я, я між знайомими не маю когось, що справді тим цікавиться. І я, я колись заставлявся. То могла би бути тема, по якій я, я міг би йти, але вона заблизька. Тобто вивчати творчість своїх батьків і того середовища занадто близько, ліпше того не робити. Тобто тратиться об'єктивність наукова. Принаймні мені, я цього не зроблю. То ви маєте на увазі в діаспорі дослідників між воєнним? Та, в… Ну тут є, ну тут є присутність. Я я говорю про там. Може й справді воно якось близьке, і вони про це пишуть по-іншому. Властиво кажучи, повертаючись до топосів, хотілося б запитати таке: тобто, ви родні Філадельфії, та місце, куди ваші батьки оселилися. Навчалися ви в Пенсіванівському університеті. Так. Але тут, напевно, всім треба сказати про те, що ви писали, будись особисто мені, що це інший університет, ніж відомий нам всім пенстейт, університет. пенстейт, де Михайло Найдан викладає, є школа побудована на американському футболі. Ми, ми з них... Тобто, Пенсіванівський університет, а університет стейтовий, університет Пенсіванії, є дві різні установи. Одна з них є дуже високо шанована особливо тими ж випускниками та її а, а, а друга, значить, ми з неї кепкуємо. Але вона, то справді є іншого роду. Значить, стейтова установа в Так. Є іншого характеру. Ну, потім ви опиняєтесь в Торонто. Я мав... З якого часу? На, на, я мав велике в житті, дуже велике щастя. І я, я як тільки скінчив доктора, я, я пригадую я ходив по Кембриджі і чуанувався тим, що, значить, добре, що для держави добре, що я награю в льотерею, бо роздавали би мені великі гроші. Бо за один рік мені вдалося і диплом здобути, і син нам народився, і позиція була в кишені. Позицій для українців поза Україною є дуже мало. Нас літературознавців, що можуть бути професорами на університеті в тому світі. Та, у нас є горстка людей, ми всі себе знаємо, і нема позиції, і, мабуть, більше не буде, і буде менша позиція, а не більше. І це якраз дуже фортунно склалися обставини, що в Торонському університеті тоді відкрилася позиція. І це до великої міри то прізвище там самого верху, ви бачите, струк, це, це його заслуга. Данило Струк, літературознавець, який мав позицію в Торонському університеті, він створив ще одну позицію на університеті. І Він це зробив таким шляхом, тут дуже складна така технічна фінансова махльойка, але він, він створив позицію, яка була побудована в тому, що за п'ять років мусить піти на пенсію... Професор, який вже є на позиції, а він за 5 років відійде. Ну, а Данило, який був дуже вмілим адміністратором, він домовився з деканом, що на ту позицію, що за 5 років звільняється, ми вже приймемо когось. І за 5 років буде все готове, і значить, та, та позиція буде забезпечена. І мені дуже тоді пощастило. Це, очевидно, вже, вже тоді Луцький був на пенсії. Отже, то, то вже після нього. То я мав велике щастя. Данило гусар -Струк. Він, власне, постійно в Торонто був, він там, він там і помер. Якась... Він, і до, до речі, помер в Європі, але випадково. В <рес> Мінхені? Ні, він в Мінхені помер. Чи є якась Даніло Так, бо він, він їздив завжди до Сарселю. Тобто Данило Струк його найбільша слава і, і честь йому за це, що він видав англомовну енциклопедію українознавства. Англомовна енциклопедія Українознавства починалася як переклад енциклопедії українська Кубіовича. Але цей проєкт переріс свої масштаби. Головно тому, що Данило Струк почав ним керувати. І АЕУ, як ми їдемо, англіомовна енциклопедія українськостанства, в п'яти томах, це є витвір його в милості як організатор. Тобто, то, то, то не є, енциклопедія ніколи не є велика наука, то є збір наукових сил, але він це зумів взяти в свої руки, зорганізувати. І тому, що це ніби починається від енциклопедії Кубійовича, яка осідок свій має в серцелі під Парижем, тобто, то він тілою своєю командою туди виїжджав кілька разів, а потім сам туди вертався. І він взагалі він так полюбив Францію, він, він, йому тільки кінчався семестр, то йому сідати з Оксаною на літак, летіти в Європу, до Парижу, — Сир, сири любив французьку Так, вина, та... вина сир, і Францію. Але якраз йому не по поїхав в Мінхен і в Мехер. Вона треба було триматися Парижу. <реку> — Середовище Філадельфійське, середовище в Пенсильванії, середовище в Торонто. Є якась різниця взагалі в світогляді, в поведінці? В Українське життя в Канаді взагалі. Тобто, як українці з Америки приїжджають в Канаду не, не перше, то їх завжди дивує присутність українська в Канаді. І це є, є питання чисто пропорцій. Число українців в Америці, число українців в Канаді, мабуть, подібне, там мільйон з гаком. Але населення Америки є в десятору більше, як населення Канади. Отже, пропорція українців -канадському в канадському населенні в десятору більша. І це особливо стосується певних е регіонів. Тобто Торонто має дуже сильну українську громаду, Вінніпег має дуже велику українську громаду пропорційно, ну і Едмонтон, Альберта, тобто ті поселення довкола Едмонтону, де перші поселенці туди... І ще є ну, Саскачеван, як провінція. Ось Саскачеван, як провінція, взагалі, ця провінція має мільйон населення. Між ними дуже велике число українців, але там вони розчиняються, бо це є кольсайний простір з малим населенням. Отже, приїхавши в Канаду, я перший раз приїхав в Канаду, мене дуже дивувало, як на кожному кроті є українська основа. Ми, ми зажили в Торонто, в околиці, де... На головній вулиці, наша дотична до неї, на тій головній вулиці ми, як там поселилися, було шість українських установ. Між ними три банки, пласт мав свій великий будинок, дві крамнички там були. Українці були присутні завжди. В Канаді є парламентська система, отже символічно голова уряду, є позиція той, що де інде є президент, то в Канаді є губернатор дженерал і Роман Ганатишин був губернатор дженерал в Канаді, тобто чоловік українського походження. Це є символічна позиція, це є гонорова позиція, він, він, це не є уряд, але це є неможливо де інде в світі. Отже, приїхавши в Канаду, українець почуває себе зовсім інакше, тобто тут ні, ніхто не питається, як відповісти, що як почують, що ви говорите чужою мовою і як котрою мовою ви говорите. В Канаді взагалі будуть припускати, що це українська, де інде будуть припускати, що це російська. В Канаді нікому не треба вияснювати, що українська не є російська, там чи знають, що українська не є російська, і, і так далі. Тобто в Америці це нормально. Тобто, я ще за свого життя пам'ятаю, не раз треба було відповідати комусь. Ні-ні-ні, це окрема мова, це окремий нарід і так далі. І так далі. Отже, це, це одна прикмета. Друга прикмета менше прихильна. Тобто Канада взагалі як держава, і це включає українців в Канаді, є трохи менше динамічна. Це має свої добрі і негативні сторони. Америка є, є держава, побудована на індивідуалізмі. І цей індивідуалізм це є рушійна сила американської економіки, американської культури. Це є американець, я, я зі шкільної лавки пригадую, значить, як учитель хоче закорінити патріотизм американський, то пише на дощі прикметник американець, American, відділює останні чотири літери «I can», «Я можу», і це є лозунг американця. Нема такого, що американець не може зробити. І це, як кажу, це має свої великі позитиви, але це має негативи також, надмінний індивідуалізм є проблематичний. В Канаді того нема. В Канаді така культура загального населення, є менше динамічна, є більш така патріархальна, тобто, може більш українська. Тобто треба коритися, треба, треба вкладатися в певну суспільну систему. І ця обмежена динамічність її видно. Тобто українська громада в Канаді також менше осягнула, менше осягає, ніж могла би. В Америці при наявності меншого проценту українського, все-таки тиск є більший, бо є, власне, цей, цей драйв, тобто, добре ваше слово, якого ми не, не любимо признавати, бо воно є наше, і ми його інакше вживаємо. Це є в Америці. Драйв і креш. Драйв і Найбільше завжди дивує принтер, але то інша річ. Дорож Вікторе. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, от ви вже три місяці майже в Україні, не тільки в Львові, але були і в Києві, і в Харкові, і ви, очевидно, побачили щось таке в нашому житті, чого ми не бачимо, бо ми, як та риба в воді, не помічаємо тої води деколи, ще птаха вповідь. Чи могли б ви публічно дати якусь картину, в якій би були не тільки позитиви, там, але й може, якісь такі речі, які ми не помічаємо? Я, я не знаю, чи я помітив, принаймні, чи, може, треба посидіти в себе вдома там, півроку і думати про те все нагромадження вражень, що відбулося. Не скажу, що щось дуже маркантне помітив. Помітив, очевидно, піднесеність, піднесеність духу, яка є надзвичайно позитивна. Тобто, я в Україні не буваю аж так часто. Я, я є людина, яка не аж так щасливо подорожує, отже, я люблю сидіти вдома. Але в минулому, як був в Україні, то завжди було відчутне таку пасивність, значить, таке, як, як би то сказати, так, приреченість, то, то, я, я, я, якесь відчуття, що, що все одно нічого не зроблено. І це є далі, в Україні, очевидно, до великої міри, але менше його. Тобто я, я відчую, відчуваю, що, особливо, ми, ми зустрічаємося з деякими молодшими людьми, то є родичі, або дальші родичі, або діти, знайомих. І мене дуже вразило, що в Україні молоді бізнесмени вже мають цей, цей драйв. Тобто вони розуміють, що треба щось будувати, і що-небудь що будувати в житті не є проста річ, і це я, я свідомий, кому я це говорю. <свісно> тобто це, це, це не для інтелектуалів тема, але я, я її також відчуваю, тобто я маю сина також, який бізнесменом, правда? І я це шаную, тобто державу не будується на інтелектуалах, тобто державу треба будувати деінде. І най, найкраще, що я бачу в Україні, є власне це розповсюдження ідеї, що ми можемо, ми щось будуємо, на якось якось вдасться. Бо та, та пасивність, і вона дуже відчутає в культурному середовищі. І може є, я не повинна назвати пасивністю, то є вже є, значить, культурна, інтелектуальна е, сторона українського життя. Має колесальні проблеми, які є пов'язані з фінансуванням, які Це відсутність коштів обмежує. Але, наприклад, я, я в Україні стараюся видати український варіант своєї монографії про «Нечуя», і зустрічався з різними видавцями. І до сьогодні видавці в Україні часом на, на мої питання готові відповісти, Ну, пане Максиме, знаєте, то так тяжко, коштів нема, держзамовлення пропали, ну і так далі, і так далі. То підкидаємо руки, нічого не можна зробити. Я знаю, що це нелегко, тобто я, я, я не сподіваюся, що хтось мені в Україні скаже, пане Максиме, от... Мільйон доларів, купуємо права на вашу книжку. Їдьте додому, будьте певні, за місяць з'явитися. Так, такого нема. Але я прийшов на розмову, щоб розглянути, що є можливе, а не чому це неможливо. І до великої міри, власне, цього потрібно. Треба шукати способу роз... значить, більше того американського духу. Треба, власне, більше думати про те, що є можливе. Хоч б Україна сьогодні таких складних умовах, як Україна себе знаходить сьогодні, то взагалі, як Україна виживе, як проіснує, то це вже буде дуже добре. Але не про це треба думати. Треба думати про те, що ми збудуємо. А як хтось нам це знищить, ну, то, то знищить. Але в місці ми будували. Таке питання ще перш ніж вже перейти зовсім до дискусії. От два би ще хотілося почути такі дві розповіді. Друга про методологію, а перша про, власне, про прозу. Один з тропосів тут написали роман. То чому, чому ви більше любите прозу і чому ви досліджуєте прозу? Чому поезія втекла? Я сам добре не розумію. Я думаю, що немає літературознавча, який не, не пробував спочатку, по-дурному, сам писати. Ну і я, очевидно, десь там також грішив, і таким займався. Але на превеликий час я дуже скоро зрозумів, що не мені. Це, це один варіант, тобто не, не, не грішити віршомазанням. Батьки пишуть вірші, правда? Отже, це також, може, впливає на мене. Я Дитина мусить відбитися від батьків чи піти іншим шляхом, це має свою соціологію. Але я є до великої міри, ми, ми як почали розмову, то я говорив про це, що я є до великої міри людина емпірична і, і раціоналіст. І проза відзеркалює, то, та, як Георг Люкаш пише про роман 19 століття, він відзеркалює певне філософічне, інтелектуальне середовище, роман як жанр. І це, це мене вабить. А поезія... Я, та, я люблю поезію, я читаю поезію, але професійно займатися поезією це є, власне, кинути емпіричність, кинути раціоналізм і перейти на інші спосіб мислення. Я, я це розумію, але я волію, власне, і, і, і, і, спосіб аналізи, який полягає на, на ті методи, які є потрібні для, для роману, ну і для історії і літератури. Про поезію, особливо в нашому світі. Тобто це, це може також випливає з тих курсів ще на університеті, як, як Роберт Коун нас вчив читати вірші. Дуже запам'ятався. Є, є американський поет, який називається Джан Берриман. Жив в Чикаго довгі роки. Надзвичайний поет дуже цікавий. Але це є. Аналіза Беррімана, то є психологія дуже суб'єктивна одніє людини правда, і його символів. А, а мене я, я волію підійти до світу, власне емпіричними підходами, раціоналістичними підходами. І, мабуть, це мене скерувало на просу, плюс довжина жанру, я, я вважаю, що тобто, на, на якомусь рівні аналіза гайку переростає в щось зовсім інше. Тобто, це, я, я маю трохи клопіт з модерними підходами до літератури, як бачите, мій підхід до літератури не, не є дуже модерний, він взагалі дуже старосвітський. Я не належу до тих, що говорять про пост пост пост пост що небудь Бо це... Я, я не сперечаюся з тим. Тобто я, я маю колег у відділі, які тим займаються, і дай їм, Боже, і дай їм успіху. І хай-література знав, то має і такі виміри. Але аналіза, яка витворює красномовність і значить, філософування, аналітика. І це відіграє більшу роль, ніж твір. Тобто, зникнення твору із нашої розмови про літературу, що є дуже притаманне явище в модерній літературознавстві, мене це не влаштовує. Тобто, мені все-таки твір, повертаюся до емпіризму, правда, твір для мене існує. І він є чим. І про це мусимо говорити. Принаймні про це я мушу говорити. Не всі мусять так підходити. Я, я не накидаю своїх поглядів. Навіть, навіть студентам своїх не накидаю. Зрештою, студентам нічого не можна накинути, бо вони вже все знають. От, цікавий такий рух у, ваш, у ваших дослідженнях від підмогильного до нічого. Ну, Принаймні те, що є видиме, найбільш mm -hmm. видиме, як ви мовите. Яка, яка, яка, взагалі, мотивація дослідницька, там, рецептивна такого руху, так? Тобто, чи то, чи то стосується того, що ви Підмогильного, можливо, по-іншому трохи бачите, ніж всі ми, ми його бачимо, може, більш модерним, ви бачите його більш реалістичним, чи як? Так, я, я абсолютно бачу Підмогильного як реаліста, я, я бачу Підмогильного як, значить, письменника, який випливає із Принципово з французьких коренів кінця 19 століття. Я думаю, що найбільшу роль тут грає Мопасан, а далі для, для підмогильного, то Анатоль Франція також дуже важливий. Тобто Підмогильний не, не є чистого, чистого кольору реалістом. Тобто він вже має свої виміри такі трошки більш модерні. Але мене фактично, що мене найбільше цікавить, є власне в українському в українській прозі цей перехід. Український реалізм є взагалі дуже слабенький феномен, він ледве існує. І значить, ми то великими словами говоримо про реалізм в українській літературі. Мені здається, що це є дуже обмежена тема, і ми скорше треба говорити про поодноких як письменників, якщо ми кожного з тих реалістів проаналізуємо добре, чи тоді вернемося до питання, що їх об'єднує. Бо їх аж стільки не об'єднує, мені здається. За винятком простору, часу. Але мене, власне, найбільше цікавить цей перехід до модернізму. Тобто, це останнє дихання реалістичного, раціоналістичного мислення перед тим, що воно перекинеться у, у модерний світ, який заперечить його. Тобто, де інди в Європі після першої світової війни рідко знайдемо вияви цього. В українській літературі ще в 20-х роках це видно. Але підмогні вже є, Значить, він, він вже є крок в ту сторону. Це є, він, він, ще, ще два кроки йдемо до, до французьких екзистенціалістів у, у мисленні. Правда? Але він ще пише манерою, тобто психологічний такий реалізм, який є пов'язаний більше з минулим, ніж, ніж з майбутнім. Тобто він, він ще тримається такої будови дуже різкої, дуже емпіричної. Я, я рухаюся менше більше в зворотному е, напрямку. Хоч тепер, тобто я тепер беруся за Івана Франка. Правда? Це, це наступна моя тема. Я про це мало говорив, бо я щойно, щойно, щойно починаю. І не можу дійти до того, бо сиджу в Львові на те, щоб взятися за Франка, але займаюся всім іншим, тільки не Франком, бо не маю часу взятися. Ну, я, я, наприклад, я вже читаю верстку книжки про нечуя. Ну і мушу до 2 грудня ту верстку здати. Ну то не можу читати Франка, бо читаю верстку своєї книжки. Ну, Дурне оправдання, але все одно так, воно і є, мушу ту роботу зробити. у Отже... Львові усі так працюють. Я собі аж так не випоминаю, бо... То не тільки в Львові, я так і в себе також працюю. Хочеш взяти тобто це є взагалі прикмета інтелектуального життя. Тобто напливають різні відповідальності всі одноразово, правда і треба я, я, я скажу щиро, я, я думаю, що я якраз в порався, я маю на один рік відпуску, яка значить, половина тої відпуски буде десь в січні то я якраз впораюся в першій половині відпуски відсторонити всі обов'язки, щоб я міг за, за другу половину вже нарешті взятися за Франкан. А що, власне, там має бути у, у, в тій роботі про Франкан? Цікаво, бо в нас настільки багато є франкознавства, що ми вже в цьому аж заплуталися. і Треба якихось свіжих, так би мовити. Ну, я, я, я боюся, тому, я якраз боюся дуже так відверто говорити, бо я ще замало обробив свою тему, але намір мій є взятися за пізнього Франка. Тобто, в тому контексті, що я працюю, тобто аналіза творчості, яка переходить на щось більш модерне, повірте, це навіть в випадку «Нечу я» відчути, тобто «Нечуй» також переходить на щось. Основна прикмета, яку я підкреслюю «Нечу я» є, що «Нечуй» із всіх наших тих, реалістів XIX століття є печменник, який береться за естетику тексту. Він, може, за це неправильно береться, нам не подобається його естетичний принцип, але в нього є естетичний принцип, а він не завжди є деінде. І то саме Франка, Франко, пізній Франко мене цікавить, власне, тим, що мені здається, що домінантна раннього Франка є Ідеологія, а домінантна пісня у Франка є психологія. І є певний перехід з одного на другого, і я думаю, що це можна простежити в його прозі. Це не є дуже нова тема. Я знаю, що я, я не перший це бачив і, і писав, ну, я ще не писав, але мав намір про це писати. Але мені здається, що тут є цікаві виміри, власне, в площині естетизації тексту. Тобто питання, яке мене буде цікавити яке відноситься і підмогильно, і Нечуя, і Франка, це є будова довгої прози. Про це мало пишеться, це є тема, до якої тяжко підходити. Колись стара риторика нам пояснювала, як будується оповідання. В модерному літературознавстві, як будується роман, вже ніхто не хоче на такі теми писати. Але франкові романи, як багато дещо в українській прозі в 19 столітті, є погано розв'язані. Тобто вони не ведуть правильно кудись. І мені здається, що пізніше його твори, що він знаходить ключ, як будувати сюжет, на чому будувати сюжет. Тобто психологічність дає йому власне, той ключ, чим він має як письменник керуватися, будуючи текст. Тобто те, що він розв'язував, Персонажі Франкові дуже часто є, ранні його персонажі особливо, будовані ідеологічно. Тобто злодій, бо буржуй, страждаючий тому, що український селянин. Правда? І робітник мусить терпіти, бо така є доля ідеологічна. Тобто це, це є певні виміри, такі, щоб їх ми передбачаємо з ідеологічних позицій. Пізніший Франко, мені здається, творить багато цікавіші персонажі. І в першу чергу його персонажі є цікаві, бо вони є, як би це сказати, вони є грішники в якомусь сенсі. Вони переступають якусь межу, і то психологічну межу. Чи це є сексуальність якась, чи це є злочинність якась. Згадується мені Захер Мазов, правда? Львів є, є значить, контекстом, в якому треба вирішувати питання грішностей людської поведінки. Мені здається, що і Франко за це береться. Не без того, очевидно, що Франкові... психологічна тема в пізнього Франка є біографічна. Тобто це, це не є тільки те, що він в газетах прочитав, а те, що він в своїй свідомості відчуває. Отже, так, така тема мене цікавить. Я думаю, то буде цікаво, цікавий цікавий цикл робіт про пізнього Франка. Ваша робота... І Ярослав Грицак працює над другою mm -hmm. частиною своєї книжки про Франка. І дуже мені особисто цікаво, як історик mm -hmm. буде про, це, про ці речі говорити. Бо все-таки літературознавець, він ближчий до естетики, до психології. Ви, мабуть, знаєте також книжку пані Ярослави Мельник? Так, так. Тобто це, це справді дуже... Цікаво. Так, я, значить, як Славко напише книжку, то, значить, я, я, я вчора з ним говорив, як... А коли? Коли, коли ти її будеш писати? Бо він, здається, вміщає, що інше про Френька no, Він хоче він, він це називає те, що Віктор казав про те, що у Львові значить тобі не дає нічого. Що це інше, де? так. То, власне, він каже про те, що існує такий комплекс східноєвропейської людини, яка, значить, мусить робити якісь там важливі справи, в тому числі суспільні, політичні, національні а не там безпосередньо конкретно заглиблюватися у, у щось там. Тобто він називає Франка східноєвропейським типом і себе в тому числі. Я маю, я маю підозру, будеште, що я впринююся, що Славко боїться своєї шістдесятки. Франко помер, коли мав 60 років, і Славко хоче якось... Поминути це цей а потім вже напишемо. — І до шістдесятків хай напише До шістдесятків хай да. напише. А як би не було, я думаю, що то, що Славко робить, а то, що я роблю, або хочу робити, якраз гарно би Тобто, бо його підхід, все-таки він є історик, і його цікавий не Франко, а контекст уколо Франка. А мене навпаки, контекст багато менше цікавить. Тобто я, я хочу з контексту знайти Франка, а він хоче з Франка витягнути контекст. Тобто ми працюємо навпаки. Чи ви, так, знаєте, і, Шимоніка, Штефана, знаю про неї, але ще до того не дійшов. Ні, ру, руки не дійшли до того. Так, так. Так, і знаю, що це мені є. Я, я свідомий того, що це є текст, без якого я далі працювати не можу. Запрошуємо до дискусії. Я маю ще багато запитань, але Остапа, прошу. У мене є два не пов'язані від своєї питання, я може відразу їх задам, потім не бути нагоди. Перше питання про Флоренцію, яка тоді є на Оголошенні. Маючи нагоду там бути закоханою Флоренцією, думаю, що але також і Стамбул цікаво було, б теж почути про нього забули. Але питання про Флоренцію, якщо можна. Друге питання ближче до того, про що не обговорювалися гарварські усередини, які ви згадали. Історикам є відомий тим, що там було цілий ряд істориків, які, які стандартні монографії написали з таких важливих проблем модерної епохи історії України. І, власне, істориками інколи цікавий і текст, не лише контекст. Особливо, мабуть, в українському випадку української прози ХІХ століття та проза мала бути джерелом до інтелектуальної історії України. Чи ви десь бачили свої літературознавчі студії Кому, можливо, ключі? Чи от, контакти з тими істориками, які були mm. тоді в Гармаді, чи приїздили, бодай, на, mm. на, на, на, на, на літо? Щось давали до корисного? І... Я, я, я розумію напрям вашого питання. І, і значить, на, на жаль, це, я, я не тим, тим шляхом йду. Тобто, і скажу взагалі, що... І, Інтелектуальна історія в Гарварді цікавила от, Прецька і, і Шевченка більше, ніж їхніх студентів. І взагалі Гарвард мав різні такі виміри е, е, непередбачені. Історики там багато краще себе тримали ніж літературознавці. Але Гарвард продукував більше число літературознавців професійних, безпосередньо, ніж істориків. Тобто історики не звід там виходили, а були під впливом при ЦК до великої міри. Але, значить, мій круг. Значить, там, там був і Коропецький, і Ільницький, і Пелеп'юк, і, і Мігайчук, і ще там хтось був. Нас літературу знавчуюсь, там кілька вийшло, і всі ми зайняли позиції. А між істориками там аж такого успіху великого не було із своїх студентів. Отже, може це зміниться. Я думаю, що тепер що Сергій зайняв катедру, то я думаю, що там може інакше буде. Але я ніколи не бачив своєї свого напрямку, власне, у галузі писання інтелектуальної історії. Особливо не 19 століття. Скажу ще, це для мене завелика тема. Я, я, не, я не знав би, як за це братися. Тобто, мені... Я є партикулярист. Тобто, та емпіричність, про яку я говорю, тобто, я вважаю, що треба мені братися за поодиноких письменників. А така широка картина, я, я її не зрозумію. Ну, такий, може, наївний коментар. Для польського історика буде Болєслав Прус. Може, в українському тексті не буде Болєслава Пруса? Може, може просто він просто не надається на інтелектуальну історію українській літературній тексту? Ну, є, є, є, дозволю собі таке сказати на, на прикладі мого нечуя. Мого нечуя, бо я його, його якраз добре знаю. Як нечуя вписати в інтелектуальну історію? Тобто, відразу беремося за ті його культурологічні праці, їм не належить це велике місце. Це, це є дуже другорядні речі, і на них не варто. Тобто, вся вага не чуя є в його літературних творах, естетичних, белітеристичних творах. То, що він там понаписував антимосковські свої вислови, ну, дай йому Боже, патріот, але... Ті, ті дві його культурологічні великі праці, їх страшно читати. Бо там, власне, там інтелектуальна думка така, щоб не простежували справді якісь нові ідеї, воно відсутня. Тобто він від Костомарова повторює власне, всі ті історичні виміри різничі між українськими а, а, росіянами. Переписує там культурологічні трактати про китайську культуру, на якій він за нігодь не розуміється. Я, не чу, я люблю і шаную, але, Іване, можна того було написати. Це, це, то, то нічого, тобто, що воно є антимосковське. Це, на тому починається і кінчиться потреба тому. Тобто, то, що він... І, і тому я, я в книжці в одному параграфі Хвалю одного білецького Олександра, що він якраз, бо, значить, за радянські часи, очевидно, про Нечуя не можна було нормально писати. Треба було так рисувати образ Нечуя, щоб викинути ті всі... — І знаєш, і про всіх. — Так, а, то правда, то про всіх. — Я перепрошую, очевидно, то було, бо це було обумоване тим, що він друкував чи свої, як ви кажете, в ті праці, у львівських часописах правді і тут того чекали. То, тут був е, запит на таку оцінку і на таке суваження. Це правда, але це все таке не оправдує, чому воно є на такому примітивному інтелектуальному рівні. Тобто не не чує це писати. Як, як має хтось писати інтелектуальні праці для Львова, хай пише коліш. Але, а не, не чуй, бо не чуй на тому питанні не розуміється достатньо. Тобто, він не має тої. Він є письменник. Письменник не мусить бути глибоким інтелектуалом. І не чуй не є. І, значить, я, я кажу, я його шаную як письменник. Я люблю читати нечуя. Але як доходить до того, що треба читати його там висловлювання про культуру. Він мало розуміє. Тобто, ти його, як він розділює там, реалізм, народність правда, і так далі, то є все трафаретне, він так, то переписує. І це не значить, що воно не має жодного значення, але не потім ми будемо судити інтелектуальний розвиток українського середовища. Хочемо бачити інтелектуальний розвиток, дивімося на листування е, Драгоманова. В листах Драгоманова знайдемо картину інтелектуального розвитку кінча ХІХ століття. Це є людина, яка багато розуміє і дослівно пише, як він розуміє і чому там ті всі помиляються. Ну там щось навчимося. Чуя... Подивімося на листи, не чую я. Які вони страшно боги, які вони не цікаві. Тобто про що пише не чуй листи? Про те, ну і знаєш, там є 830 тисяч слів, і нам платять з біблійного товариства за кожне слово, стільки, І тоді ті гроші треба інвестувати там на 2%, правда? Він а він навіть є мирний, принайменше був бухгалтер, правда? Не, не чуй, навіть бухгалтером не є. Його пізніше листування, і, і слава Богу, він дуже припильнував свої твори. Тобто за останні десятиліття свого життя нечуть постійно складав, уявно собі в голові, зібрання творів Івана Нечуя. Тобто він це все запланував, передав Чернігівському музею, і тоді як Меженко видавав його твори, то воно вже все було готове. Тобто треба було зробити тільки те, що Нечуй. Казав зробити то в першій том, то в другий том, і вже все готове. Це значить, не що є така щоденна, практична людина. Але як інтелектуал, Франко власне зовсім інша категорія. Франко це є вимір інтелектуального життя в Західної України. Але значить, не, не кожен письменник, та вбогість української культури, яка є зумовлена заборонами, то, то саме по собі. Не, не те, що українці були всі дурні, правда? але в тих обставинах те, що вони змогли взагалі зробити, це чудо. Але кажу, то, значить, інтелектуальну історію, я думаю, почнемо від травма. громади. Тобто зібрати все, що знаємо про київську громаду. Пане Максиме, вибачте, але от в тих працях, про які ви говорите, ну, принаймні, я колись їх читав і для себе я взяв два таких меседжі, як кажуть, корисні насправді. Те, що Нечуй вважає російську культуру і літературу вторинною, протиставляє китайській літературі, яку він, може, і не знав, але він вважає її первинною, вкоріненою. І він доводить там, що російська культура, вона от... Бо він читав французькою мовою, читав всі цих мобасанів там, і так. так далі, і він міг порівняти це все, і він бачив, що дуже багато в російській культурі є списаного з чого, може, пересічний, пересічний читач там якийсь і не міг добачити, це перше. А друге, це те, що фактично так, все це можна було написати на одній сторінці, написати Великий трактат. Але це те, що потім хвильовий повторив геть від Москви, критикуючи народників. Ну ми вже з вами про це говорили. Тобто, фактично не чуй е, е, був попередником Хвильового в цьому сенсі, що Москва вторинна, не потрібно нам е, вважати, що це є така дуже висока культура. Ті всі Достоєвські, Достоєв... А він в тому помиляється. Ну тобто, геть від Москви, це абсолютно це не чуй, але це не треба його трактати. Тобто, той твір, що я люблю про нього говорити. Але ще в Галичині було дуже сильне москофільство, про яке ми забуваємо. І це воно вирізло нам, коли Садовий оголосив День російської мови, от це те москофільство воно вирізло. Але не чуй не бореться із Галичким москофільством. Він про Галичке москофільство, мабуть, не аж так багато знає. Тобто то, що він перекладає... Я маю на увазі, що, публіці, що він не виконував замовлення публіки, половина з якої були москофіли, насправді. А про вторинність російської культури він просто помиляється. Тобто вторинність російської культури він виводить на принципі, що вона є ненародна. І тоді порівнює з китайською, яку він, очевидно, не знає, але припускає, як ми всі расисти, і скажу це так отверто, ми всі расисти думаємо, що китайська література є народна. Бо ми ані про їхні фольклори, ані про їхню літературу нічого не знаємо. Отже, припускаємо, що значить, ті люди, напевно, є фольклористи якісь. Чим вони, очевидно, не є. А він дозволяє, власне, такого аргументу в своїй праці, що, говорячи про народність культури, французи і англійці мають велику культуру, яка є ненародна, але, наче, їм прощає, бо їм то можна. Але нам, ми, нам того не можна. І наша культура мусить бути народною, і росічка мусить бути народною. Ну, це, це є фальшиві... Але, але майже до того самого дійшов е Толстой, який на цих позиціях говорив, що Шекспір поганий драматург, бо народу він не зрозумілий і так далі, і тому подібне. Я, Навіть, я як... не казав, що не чуй одинокий письменник, чиї трактати можна наробити. Ну, то, то, то, то, тому ніби я, можна, а не чую ніби не можна. Ні, та Толстой також дури понаписував. Та <ріху> <ріху> <ріху> судім, кожен текст своїми вимірами. <ріху> Толстой не є великим в літературі тим, що він там його прачі про естетику, наприклад, то з того. Можна то читати, але це далеко не зайде. А його романи це зовсім інше. Було питання про Флоренції. Я... Щоб додати будь-які місця, то додав ті всі місця, що я ними зачарований. Але щоб сказати, що Флоренція мала на мене такий вплив, як Кембридж, то ні. Я, я люблю Флоренцію, і, і був у Флоренції вже, вже більше як раз. В Істанбулі був тільки раз. А ось страшно мене зачарувало місто. А ви її згадали? Так, бо ми плили. Я, я мав надзвичайне щастя бути в Україні зовсім нікому не відомо, як е, доповідач на круїзі. Тобто Чорноморський круїз плавав Чорним морем, вплив з Афін і вертався в Істанбул, а плив по Чорному морі і зупинявся в Одесі, е, Севастополі і Ялті, коли ще Крим був наш. І мене найняли на круїзі, щоб я читав доповіді про українську культуру. Уявіть собі, які наївні американці, які вважають, що поїхавши в Крим, треба пасажирам щось про Україну говорити. Але я, я не був в позиції, де я буду значить, відмовлятися від подорожі круїзом, тільки тому, щоб їм вияснити, що це ледве Україна. Сьогодні вже того круїзу немає, очевидно, бо там і Україна немає. Але тоді я, власне, був в Істанбулі, і ми плили кораблем, отже та, та, плисти босфором, не, ми взагалі, Данель, там, Мармара і босфор, це, це робить дуже велике враження. Там, дуже... Поручаю всі. якщо можете. Щоб не забезпечити, то не ще питання? Тобто це про Моцарта, у Ларшому, що ага. там теж представлена. Я, я не знаю музики, не розуміюся на музиці професійно, але страшно люблю музику. І страшно Моцарта люблю. Тобто, але я це завжди в'яжу, уявіть собі, я це в'яжу, хоч він також музику дуже любив. Значуємо. Моцарт чарує веселістю. А веселість мене завжди і в літературі, і в музиці. тобто... Ті творчі, які вміють викликати і естетичне задоволення, і якогось роду інтелектуальне задоволення, і водночас усмішку, це для мене виршок мистецтва. З чим це пов'язано? Ось вона сидить. Вона просто пропустила. Вона всі ті. Тропоси ділить зі мною. Прикметно те, що ви власне виділили пані Уляну окремий пункт, тому мусите трохи більше розказати про її роль в інтелектуальної біографії. Ну, та без Уляни я не маю взагалі біографії. Це є половина мого життя. Але значить вона, вона має і свою половину життя, за яку вона відповідає. Значить, і, і треба, щоб її запросити і створити таку саму схему про неї. Я хотів було спитати про Начуя Левицького, ми його всі знаємо за найдешевою сім'єю. Я так само знаю світ з ваших слів, що ви добре знаємо розумілі санглійські на американській літературі то чи є якийсь відповідник яким-небудь англійським? Чи є тих літератури, які, як казали, штучні, які не закорінені в народі, якийсь відповідник, у чисто от закоріненого в народній, які сім'яників не чує? Англійський роман XIX століття відійшов взагалі від села. Але Дікенс, наприклад, або навіть якийсь Семіо Клемент в Америці. Є далі народними письменниками в тому розумінні, що як ми простежимо, що вони описують. Твейна, скажімо, Семіо Клемент, то Хакоберрі Фінн. Його... Твейн є дуже пов'язаний з рікою Миссипі в Америці. Тобто це, це є постійна в нього тема. Ріками сипів і відсутні в дев'ятнадцятому столітті. Ну тобто, вам може тяжко думати про Америку, що вона колись була дикою країною напівзаселеною, і що то, значить, ті великі міста тоді також були ледве чимось більше як село, правда? Як і сент Луїс, правда, чи інші місця ж появляють генебов мізурі то, взагалі є село, то є один з основних пунктів, про який пише постійно. Клемет з Геннабол, Мизорі. Отже, вони є також народні письменники в тому сенсі, що вони черпають мова, наприклад, якою говорять персонажі і Диккенса, і, і Твейна, є дуже народна. Тобто, вони черпають із тої скарбниці мовної, тобто, вони не пишуть як інтелектуали в Нью-Йорку і, і, і в Лондоні. Вони пишуть так, як народ говорить. Виправлено, тобто це, це є коректна мова, але забарвлена, власне, тим етносом, правда? Особливо Твейна, який значить, дуже це вміє зробити. Тобто його розмови, його персонажі геніально написані. Це дуже тяжко передати в перекладі, бо бракує відповідників. Тобто як це перекладати? До чого наближувати? ту мову тих персонажів, коли перекладаємо на іншу мову. І це то не йдеться тільки про російську. То саме неможливо зробити французьким перекладом чи німецьким. Тобто нема відповідників до того. І в тому сенсі вони є. Так, як не чують. Я, я думаю, що принцип народництва нам страшно шкодить. А не чують, що його відвігає, як основним. Тобто, що, що роман реалістичний, завжди має забарвлення справжнього життя. Ну, це є синоконон. То, то, на тому є побудований роман 19 століття. Отже, та народність, як ми маємо її розуміти, тобто, що, що письменник переходить на світогляд народу, навіть не чує цього не робить. Тобто не чує, кипкує з народу. Тобто він і, і його персонажів, Кайташевець ім'я в першу чергу, то він не бачить світ очима старого Кайдаша. Старий Кайдаш є релігійний фанатик, який цілий чі день постить, щоб під вечір піти до, до шинку і впитися. Так не може б сати людина, яка любить народ, правда? Ну, яка вважає, що це є цінність. Це не є цінність. Отже, я думаю, що порівнення дуже багато, і нам тільки треба знести. Наше уявлення, що то значить, бути народним. Тобто, і, і це я стараюся в книжці про «Нечуя» зробити. Тобто, він взагалі, ми думаємо про «Нечуя» як сільського письменника. Більшість його творів не є про село, і сам він не жив на селі. Тобто, то є людина Києва. І його твори про Київ, які є дуже мало відомі. Тобто, ми знаємо хмари. Але його пізніші такі, він має гарні описи, як про межгір'я, тобто має короткий такий опис, як часто з пізним нечуєм, незавершений. Це є, це є чорновик до якогось більшого твору, мабуть. Але вони плевуть, то є члени громади, вони взяли собі... Значить, лодки і поплили Дніпром, і потім вночі вже надрано вертаються, в Межигір'ї там гостювали, правда, і вертаються до Києва, і сонце сходить над Києвом. Це чудові образки міського середовища. Або він, значить, він має такий скетч про, про велику пожежу, що була в, в Києві, на лівому бережі. Він, він виходить там коло Володимирської гірки, і там дивиться, значить, і, значить тисячі людей вийшло, то була відома в історії подія, правда? Така велика пожежа в Києві. Він, він також не є таким народником, як нам здається. Але я думаю, що в першу чергу тут, і я про це дослівно говорив у своїй доповіді, Тобто тут є ворог. Ворог, цього разу скажу, не єфремо, а ворог є модернізм. Тобто модерністи, щоб свою позицію закорінити, мусять змінити наш погляд на реалізм, який був перед ними. І вони нас переконують, ну, та дайте собі спокій з тим реалізмом, та скільки того села ми можемо собі начитати. Але це не було про село. Панасмирний також не пише виключно про село. У нас в літературознавстві є кілька дуже авторитетних, авторитетних авторів, ну, наприклад, такі як Ковалів Юрій, який зараз написав 24 томи історії української літератури 20-го століття. Ви виявляєте собі? Ні, він ще не написав. Але йому видавництво... Це... Ні, він написав вже. Він він видав. розумав... А видавництво йому видало поки що перший том, і це скоригувало до 10 томів. Тобто він мусить там скоротити 10 томів. І його позиція, ну, ніби концепція, є те, що насправді народництво з модернізмом не воювали, а взаємодоповнювали одного. Вони переливали ще одне в одне. Але, напевно, тобто, модерністи, як стануть твердо на свої ноги, будуть заперечувати минуле. Тобто, щоб говорити, що модерністи цього не робили, я думаю, що це ілюзія. Тобто у вас інакша точка зу... Так. Що тоді можна до термінів, позитивізм, який я не чую, чи він, може, більше пізній романтик, чи ви думаєте, що він позитивіст, як в цьому році? Він, він позитивістом не є, тобто я люблю позитивізм, і, і це мене манить до реалізму, але не, не чує за мало інтелектуальний письменник, щоб про нього так говорити. Але чи він є романтиком, я також, також. Тобто, він, напевно, починає тим. Тобто, Найважніший вплив на нечуя є, очевидно, Шевченко. І, і, значить, образ, різні образи з Шевченка, наприклад, жінка, і, значить, навіть щось таке, як дві московки, правда? То є перебрано від, від... Тобто він відповідає Шевченкові. І навіть таке чисто жіноче питання, тобто там, там де Шевченко має Божу кару, такого міфологічного характеру, то, то не чую правду, є обох. Значить, обі ті московки є, є жертвами невинними в якомусь сенсі. Бурлачка. То також, значить, виходимо з Шевченка і переписуємо Шевченка в індустріальну добу. Тобто Бурлачка йде у фабрику, там ті, ті описи тих всіх машин, значить, ткацькі верстати і так далі. Я навіть сам добре не пригадую, які то машини і що вони роблять, але полотно роблять. Правда? І вона при тому працює, і є такий типово значить, реалістичний образ індустріальної якоїсь машини, яка лякає. Тобто, то є Франка, то є Диккенса, то є Нечуя. Правда? Але ми на це не звертаємо увагу. Тобто, ми, ми шукаємо села в нього а, а, а є, є це романтизм абсолютно Тобто, всі реалісти починають з якогось романтизму але він переливається в що інше я думаю, що описувати не чуяв в простих термінах тобто пізній романтик значить, позитивістом він не є бо це є філософічна категорія він до того просто він того не бачить і, і він є за веселий тобто він є сатирик Тобто, його інстинкт є, власне, представити сатиричний облас. Так це і добре, якраз, викорінювати ті негативні риси в нашої нації, які не є. Та тобто, цього погляду, на який частково модерніст і постмодерніст, бо модерністи теж багато вісьміють негативно і так далі. Ну От, так, це, це вже окреме питання. Тобто, соціальна вартість сатири це, це стосується не одного не чуя, то тобто, кожного сатирика стосується. Коли ми говоримо ще таке питання про народницьку літературу і про модер... модернову, значить я думаю, що наша література розвивалася якраз з нормальним органічним шляхом. Бо коли в 19 сторіччі 95% було селянства, як... і коли той прошарок інтерець був дуже малий, то звичайно наші письменники і пуцю. Нечуй Левицький, і мирні, та інші відобразили народне життя у різних формах, чи в сатиричні, чи такі вони відобразили. Коли ми наблизилися вже до 19 століття, до кінця 19 століття, початку 20 природно-органічно, значить, література стала на вищий щаблях. Появився психопейський модернізм, коли вже цей прошарок нашої інтелігенції був набагато більший. До речі, він перегукується і з політ і з з історією нашої нашої політичних партій, коли в нас була радикальна партія, яка була суто мала таке соціальне спрямування, то тоді, в кінці, після 1890-90-х років була утворена Національна народна партія, бо сам виступив Франко сказав, що нам замало тільки селян, що у нас зараз з'явився такий власний інтернет, що нам треба захищати український жандарм, український промисловець, український службовець, і, і стала на іншій позиції. Так само тут перегляд з літературою. Якраз оце знам, знам століття дав нам оце модернізм, а пізніше навіки той посмотрі, але це все логічні, логічні, етапи розвитку нашої літератури. В, я, ви, ви мені порівню, вибачте, як я... я не погоджуся з вами. Я вас. знаю, що, бо, але я і порівнювати там сантійською, французькою це дуже таке ризиковане. Бо там зовсім іншими шляхами література розвивалася суспільство і іншими шляхами ченна і, і, і Україна. Найбільше здала стали... перша і друга світова війна насправді. Я, я з вами ще, східний. Ще секундочку, пане господині. Да, прошу, прошу. Відносно нічого левицької гнездиці біза надто остро ви кажуть, що на одну сторінку не бі... би... О цей трактат треба написати. написати. Ну, Зачекайте, пишуть монографії великі на 300-400 сторінок, якусь одну ідею і так далі. Жірку можна вбити влаштовно. А ці монографії? О, і, я, то, я... що він я... говорить не тільки того, шухторинна література російська, а то, що вона не давала ніякого позитивного ідеалу. І українська література не мала чого брати з нього. Впаки там все було, ну що там, хіба позитивний ідеал давав чи Достоєвський, чи той Облобу Гончарова, чи «Герої нашого часу, Ярмото Чіїч. Нам не було позитивно такого, щоб для відношення до України, щоб цей ідеал якраз надихав і сприяв нашій розвитку нашої літератури. Ну, різні елементи, але обмежуся тим. Ви почали дуже правильним аналізом, що література віддзеркалює. Суспільство. Так, це, я думаю, що ми це всі приймаємо як корінний принцип. Тобто культура завжди відзеркалює певний суспільний проширок. Але наступний крок, який ви робите, що тоді, як виринула українська інтелігенція, література підійшла на вищий щабель, це є моральна оцінка суспільних шарів. Я не суджу селяни. Селяни не є нічим гірший шар населення, ніж інтелігенція. А ще додамо німецьку пословіцю 120 професорів Vaterland bis zur Тобто інтелігенцію можна бачити взагалі як загибель <зас> суспільства. Суспільство будуємо на незах. Тобто до якої міри культура відзеркалює і не тіле суспільства, а суспільство своїх консументів? Бо це є важніше питання. Тобто, в середньовіччі суспільство, як таке, не є відзеркалене в літературі, а маємо суспільство консумента, який є багатий пан або інтелектуал. Це ще одна категорія. Не чуй, не пише для селян. Тобто, не чуй, хотів би писати для селян. селян, він і всі наші реалісти були ті, то Грінченко, оскільки я пригадую, пише, як взяли вони твори різних письменників, пішли на село і людям читали. І це, це був такий рейтинг, правда, кому більше подобається, котрий письменник. І там... І що, нач... Скільки я пригадую, не чуй, стояв на першому місці, чи Грінченко, далі, чи мирний там на іншому місці. В кожному разі, я, я то добре не пригадую, але це є забава. Тобто це, пішли ми в народ і робимо соціологічне опитування. Добре, що не побили. Так, добре. Ні, приймали. Населення приймало, але це є окреме питання: до якої міри український селянин читає взагалі в XIX столітті, який був рівень писемності, і так далі, і так далі. Нечуй може відзеркалювати свій простір краще, ніж інші письменники, бо він живе в добі, де це є принцип. Середньовічний письменник не бачив перед собою такого принципу, що треба зображати ціле суспільство. Нечуй це бачить, а він це бачить на підставі інтелектуальних певних правил, що є роман. І роман, власне, має бути широке зображення суспільства. Отже, чи ті селяни читають, чи ні, він їх включить. Але Нечуй включає шари суспільства, які, може, навіть не існують. Він в деяких своїх творах хоче вийти на шар, Дрібного панства українського, україномовного, лівобережного, правда, він має деякі твори, де значить він, він любить зображувати відносини, правда, у сім'ї, яка модернізується, і треба видати. Доню, і щоб видати доню, треба змодернізувати хату і напхати хату різними речами. А й старий той дядько дивиться на того, жінка це привозить з Києва, правда, він на то дивиться. Господи, Боже, як такі речі можна? І не чуй, то сатирично описує. Кого він тут зіставляє? Чи був такий шар населення? Може був, мабуть, був. Але це вже є окреме питання, робити соціологічні дослідження, до якої міри ті люди, що не чую їх, зображає, є справжніми. Це не моє завдання, це, це треба взятися за інше діло, це треба вивчати суспільство ХІХ століття. Але найгірше є осуджувати шари суспільства на підставі того, що... Поки ми не виходимо на інтелектуальний шар читача, ми маємо гіршого сорту літературу. Абсолютно ні, це не правда. Є ще одна правда. Ви, коли опрацьовували свого дичуя, чи звернули ви увагу на те, що Грушевський починав як письменник, давши горству таких примітивних поезій. І написав він ще кілька оповідань, досить таких колоритних, які відображали епоху ту, яку він mm. нарігався. Mm. Який він висилав, не чуєві. Вони мали переписку mm. і десь на певному етапі Грушевський загальнував. Тобто я не буду йти тою стежкою, я не буду... Пісьменник. Але не тому, що не чую, йому сказав, не пише. Він його завжди заохочував. Але не чуй би всіх заохочував. Тобто він є відомий письменник, до якого якийсь там молодий автор пише, висилає йому працю і ваше блаженство, не чує, прочитайте моє оповідання і дайте свою думку. Ну, він, як кожен, в тій позиції. Я також вже таке мав в житті. Ну, там темно відписується, каже, ну так, так, Пиш, пишіть далі, пишіть І далі. – І Що ви маємо? Так, ну, я, я вже це також бачу, тобто, де треба відохочувати. Це іншого. Ні, не що є дуже темна людина, він нікого не буде відсторонювати. Правда. Але Грушевський потім стане для нього ворогом. Тобто ті його мовні праці, Господи, помилуй, що тобі він понаписував на Грушевського. А, а, а Грушевський що, він, він напевно також так поблажливо про того старушка думає, що ну, ну Іване, <годо> <годо> <годо> жить собі з Богом. Можна тут додати. Я щось тут про працю Грушевського, поезію. Хочу сказати, що ну, не зовсім можна назвати поезії Грушевського раннього віку, коли він навчався, особливо у Теплійській гімназії, дуже примітивними. Він навіть спочатку розпочинав писати поезію російською мовою. І тут, напевно, до інтелектуальної біографії це має доречно, тому що це залежить від оточення, в якому він жив, а Грушевський народився в місті Холмів, проживав там всього-навсего три роки, і потім переїжджає родина на Кавказ перебуває майже в російськомовному оточенні. Не можна казати, що Грушевський хотів завжди писати російською мовою, але про те, що він розпочав писати російською, це мало вплив на нього оточення. Але згодом він, батько, передплачує йому наукові видання україномовні, і Грушевський продовжує чимало писати поезії українською мовою. І знаєте, це не тільки для істориків, дуже є таким Грушевський, як літературознавець, напевно, не зовсім відомий. Але нещодавно, непривігавий року вийшла у Київська госпітниця Галина Бурлака, це є працівниця Інституту літератури імені Шевченка, завідувач одного з відділів, вона в співпраці з Любомиром Винарем, можливо, там ще є редактор, видала дуже цікаву працю із літературної спадщини Михайла Грушевського. І там, власне, показується те, що Михайло Грушевський, розпочинаючи поетичний поетичних порад продовжує з водом, як історик, і в своїх наукових працях. А читаючи вистак, автобіографію Михайла Грушевського, він писав, що, ще навчаючи статистській гімназії, він розумів, що українознавство – це сфера його майбутніх наукових зацікавлень. Тільки він не знає, з якого боку до нього чи від історії, чи від славістики. І цей вибір, я вважаю, напевно, хтось вплив на нього мав на фокування його подальшого мотового Це вчитель Володимир Антонович. Адже Михайло Грушевський після закінчення навчання в Тепліській гімназії вступає саме на історико-філологічний дитет, університету Святого Володимира, а з іншого в Києві. І тому, напевно, можна, тут треба Грушевського навіть е, вивчати через е, читання перших його поезій. Бо те, що він пишет в це є така велика любов до України, це є десь поспівування козаччини, це є допомітні впливи творчості е, Тараса Шевченка. Офіцерка, якщо навіть окремі поезії, я коли зготувала ну, по поезії Грушевського і Шевченка, їх можна дуже порівняти. І вплив настільки я помітним, і навіть це напевно мені підказує, бо я застрягла поезію до Тараса. І там він навіть присвячує напевно, своє захоплення Тарасом Шевченком. Тому я вважаю, тут треба ну, так, розглядати. Ну, це так можливо для, для дослідників, істориків, оскільки тут аудиторія, я так навіть не знаю, напевно, різні галузі дослідження. Тут, можливо, треба. Більше Грушевського розуміти через власне, його поетичну творчість, адже вона мала найбільший вплив на формування його світогляду і тоді окремі можливо якусь нитку вести і продовжувати його наступних працях, те, що він писав, що він писати, і напевно багато дуже часто. Є дискусійних питань, чому Грушевський поступив так, чому інакше, коли був головою Центральної Ради, наскільки його дежаву хоче, діяль, що він хотів зробити для України, що він зміг вина. Тут тобто треба став якось щавчати, ще, ще одна річ, я же Грушевського із Нечуєм, що батько Грушевського і Нечуй виходять у ту саму програму. Тобто після Польського повстання, як російський уряд висилає учителів, щоб русифікувати поляків, то власне і старий Грушевський, і не чуй, є частиною того. Я, я там не досліджував, чи вони себе могли, вони могли себе і навіть знати, там десь зустрічатися. Але вони є частиною такої певної хвилі, Михайло тільки тому там родиться, правда, тоді виїжджає. Дякуємо, пане Максиме. Дякую, дуже дякую також всім за дискусію. Дуже дякуємо і чекайте тоді аудіозапису онлайн на нашому сайті.